Миші бігали по помості, а мухи покинули хати і своїм гудінням не ворушили мертвої тиші. Все натякало на смерть. Скрізь зник дух живоття. Тільки велика картина Ноя з синами стояла на перині і своїм стародавнім сюжетом ще більше натякала на смерть і спустошення. На те кладовище – в ту не кімнату, а ніби в комору, що так недавно була світла й пурена, війшли сухобрусові зяті й дочки. Воздвиженський держав у руці цілий листок паперу, навкруги списаний. Там були записані всі небіщикові речі. Зяті й дочки почали ділитися. Найбільше завзяття показувала Марта. Держкович примостився на скринці, згорнув руки, і довго дивився на дам, котрі бігали по хатах, підіймали дещо з підлоги, говорили, кричали і махали руками. Уже сонце високо піднялося над Київськими горами, а вони все ділились. Вже минув час обіда, а вони все ділились та ділились. Воздвиженський спочатку вмикувався в цю справу, але швидко втомився і сів собі на скринці попріч з Дашковичем. Дашкович думав, думав, та під шум і лепетіння жіноче зовсім задумався і перелетів думкою в трансцендентальний світ філософії. Уже сонце пішло за Київські гори на захід, а невтомлені сестри все гомоніли, сперечались та все ділились. Киньмо та ходімо бідать, нехай йому нечистий, крикнув Воздвиженський і вже хотів вийти з хати. «Потривай трошки. Ще й зосталося тільки, що подушки та перина», промовила Марта. «Діліться вже до кінця. Діліться та кінчайте сьогодні. Бо завтра я сюди вже не прийду, так обридло», сказав Воздвиженський, і знову сів на скринці. Марта і Степанида приступили до подушок і почали їх ворушити. По хаті пішла страшна суха курява, Наче густий дим валував клубками, Підіймаючись проти сонця. Всі закашляли й затулили носи. — Як же ми теперечки поділимо постіль? — спитала Марта. — А так поділимо, — отказала Степанида. — Ти, сестро, візьмеш перину, А я візьму три подушки. — Е, ні, потривай, Так, сестро, буде недобре. Сказала Марта, «Коли мені припадає перина, то нехай же буде моя й одна подушка». «Е, ні, сестро, для тебе вже буде занадто, а для мене буде кривдно», сказала Степанида. Подушка і перина були дуже гарні й великі, ще й до того ж того м'якого пуху. А обидві сестри дуже любили гарну постіль і м'які подушки. «То як же це воно буде?» спитала знову Марта. А так буде, як я кажу, промовила Степанида. Ти, сестро, бери дві подушки, а я візьму одну подушку і перину. Нехай, бо не так буде. Лучше ти, сестро, візьми дві подушки, а я візьму одну подушку і перину, сказала Марта. Сестро, гріх тобі Бога гнівить і мене кривдить. Ти взяла флігіль, ще й перину хочеш загарбать, сказала сердито Степанида. Сестро, «Сама ти гнівиш Бога і тривожиш батьківські кістки!» «Чи то ж я взяла флігель?» «Хіба ж не батько не біжчик царство йому небесне, отписав мені його?» – сказала Марта. «Годі тобі Марта сперечаться, та все на батька звертать!» «Може, скажеш, що і перину отписав тобі батько?» – промовила з запалом Степанида. «То як же воно оце буде?» – сказала Марта. «Або ти бери дві подушки...» А я візьму пирину з подушкою, або я візьму пирину з подушкою, а ти бери дві подушки, промовила Марта, не помічаючи помилки свого язика. Дашкович підвів голову, почувши такий надзвичайний рогатий силогізм, якого навіть не вигадала давня Греція. Його дуже це вразило, і він почав гадати та міркувати, по якій то формі стулила Марта таку штуку. «Або ти, тату, їдю ліс, а я зостанусь вдома. Або я, тату, зостанусь вдома, а ти їдю ліс», — сказала Степанида. «Та чого ти сидиш та думаєш?» — гукнула вона на Дашковича. «Ми самі морочимось, а тобі й гадки нема». І Степанида потягла Дашковича до Перини. «Дивись, що це?» — спитала вона його. «Перина», — промовив він спокійно, піднявши один палець угору. «Перина». — передражнила його жінка. — Сам ти, перина. Поділилиш між нами оту перину, тоді скажеш перина. Дашкович задумався і згодом промовив. — Нехай буде вам обом по півтори подушки і по одній половині перини. — Хіба ж пак подушки цифри? Хіба ж їх можна ділити, так? — промовила Степанида серцем. — А чому ж і не можна? Хіба ж пирина і подушка, хоч і реальні самі по собі речі, не можуть бути ідеями, котрі можна мислить, ділить і докупи складати? Бог зна що, верзеште язиком. Яке Бог зна що? Хіба ж не ви вдвох недавно склали з подушок і пирини дуже цікавий силогізм? Кидайте ви ваші пирини і подушки та ходімо бідать, бо вже вечір близько, сказав Воздвиженський і вийшов з хати. За ним вийшов і Дашкович, а за ними мусили вийти і їх жінки. І знов стало тихо в сухобрусових покоях. Знов смерть запанувала там, де недавно був гармидер і колотнеча. Курява, остання признака життя і ворушіння, вляглась. Сонце освітило червоним промінням руїни сухобрусового добра а павуки знов забігали по закутках. І смутно дивився, правотець Ноє з синами, з картини на людську суєту і корисність, на руїни недавничко помершої на віки жизності. На другий день після снідання знову чинились двері у флігель, знову війшли дочки і зяті. Воздвиженський так само держав у руці великий листок, списаний навкруги, і писав значки карандашем над тими словами, котрі назначували розділені речі. Дашкович так само примостився на скринці, не стерши пороху. Сестри знов почали діляницю і приступили до постелі. Перина, як на злість, лежала, як та гора, здорова, повна Дорогого та свіжого пуху, а подушки, що лежали нарізно, були роздуті й такі повні, не всередині були напхані не пухом, а набиті петльованим борошном. Марта підняла одну подушку. Подушка була легка, як пір'їна. Степанида підняла другу подушку. Подушка сама аж підскочила вгору, наче м'яч». Вони неначе дратували їх обох. Як же ми, сестро, поділимось по спитала Марта. Не знаю, сестро. Треба якось ділитися?» – отказала Степанида. Треба ділитися», – машинально промовила Марта ті самі слова. Бери бо, сестру, дві подушки, а я візьму перину й подушку, аж просила Марта. Нехай, боже, сестро, буде мені перина й подушка, просила Степанида. Воздвиженський слухав і бачив, що тому змаганню кінця не буде. І сказав, коли вже вам обом так трудно розділитися пуховиками, то ви зробіть так, як радив Василь Петрович, бо що філософія скаже, то проти того нема чого суперечить. І вони розбили всю постіль по половині, перетягли шнурками пириною одну подушку і сокирою розрубали якраз по половині. Розділивши батьківське добро, обидві сестри посердились. Кожна з їх постерігала, що багато дечого з батьківського добра не прийшло до рук, що його нишком переполовинили. Сестри скоса дивились одна на одну і перестали ходити в гості одна до одної. Зате Дашкович і Воздвиженський не вважали на непомирливих своїх жінок і жили в згоді так само, як і передніше. Дашкович все глибше закопувався в книжки. Для своїх університетських лекцій йому треба було дуже добре познайомитися з наукою. Він був цікавий не до однієї філософії, і другі науки звертали на себе його увагу. В його шафах і на столах лежали товсті купи паперу, списані його рукою. Раз була чудова тепла година. Вечір пишний, сонце стояло на заході таке червоне та ясне, повітря було таке тихе й тепле, що весь Київ, все мале й велике, бідне і багате, висипало з домів на двір. Царський садок, шосе над Дніпром, гори. Все те було засипано народом, котрий гуляв, балакав, веселився, роєм вився по алеях садка, де грав оркестр. Воздвиженський ходив у садок, на гори, і, вернувшись з гулянки, зайшов до Дашковича. Дашкович сидів над німецькою книжкою і виписував деякі місця. Вікна в його кабінеті були позачинені. В хаті тхнуло папером і книжками. Вся краса вечора, сонця, неба і Дніпра, неначе була десь захована для його під землею. Чи вже ж ти оце сидиш в кабінеті? крикнув Воздвиженський і плеснув в долоні, вступаючи в хату. Адже бачиш, сижу, обізвався Дашкович і засміявся. Воздвиженський, не розуміючи його, здавався йому зовсім смішною людиною. — Ти смієшся з мене, а я з тебе, — сказав Воздвиженський. — Та й я ж не романтик, не поклоняюсь квіточкам та пташичкам, але глянь, як здорово, як гарно на І Воздвиженський пхнув рукою одно вікно й друге. Повітря, свіже, як ліс, здорове, як степ, так і полилось по кабінеті. У мертву хату влетів шум, гам, розмова живих людей, вирушіння живого життя. Сонце падало на Межигірський бір і заглянуло червоним кров'яним промінням в кабінет, облило рожами утвори давніх померших філософів Греції і Германії. Блідей схудли лице Дашковича помолодшало під тим лиснючим свіжим промінням, навіть повеселішого. Веселе сонце зігнало густу тінь дум з його поважного чола. Дашкович заглянув у вікно і промовив, і справді на дворі гарно. Чом би пак тобі не піти та не проходиться? І чого ти все човпеш, засижуєшся? І нащо ти мордуєш себе? Чи тобі не доволі того, що ти знаєш? Чи от тебе хто вимагає, щоб ти світ вдивив своїми думками? Мені мало того, що я знаю. Мені треба більше, сказав смутно Дашкович. І на бісового батька все те тобі здалось. Бач, пообкладав себе усяковими книжками. Чого тут нема? І Воздвиженський почав переглядати по розгортувані на столах книжки. Там було багато усяких філософів. І слов'янофільських, московських, і всяких книжок, і все, і те, і філософія, і релігія, і народні пісні, і московські писання, і українські збірники. І що ж оце за збірники? І нащо вони тобі? Чи ти з цього хліб їстимеш? Я бач, задумав писати дещо своє, а тим часом складаю собі свої пересвідчення. Промовив Дашкович несміливо. «На що тобі ті пересвідчення? Чи ти з їх чоботи пошиєш, Чи ти їх на гроші переведеш? Чи ти їх з'їси або вип'єш?» Питав його Воздвиженський. Дашкович мав його за легкодума І на його слова вважав як на жарти. Степане Івановичу, ти жартуєш І ти ж належишся до категорії людей-вчених Ти ж професор!» Я професор Божою милостю і волею начальства. Але якби мене хто прив'язав вірьовками до цього стола в такий вечір, як оце сьогодні, то я б зубами перегриз вірьовки, а такі б не сидів. Кому про що ходиться, як до людини, а я сижу, як бачиш, і складаю собі свої власні пересвідчення. І я, і ти, і всі ми живемо чужим розумом. Жуємо чужі думки. Я хочу мати свій погляд на все, Свою філософію, свій світогляд. Ого-го, отак наші. Вдивляй світ, Боже тобі поможи. Честь і слава Києву і Дніпрові, Коли об'явиться тутечки новий філософ. А мені здається, навіщо тобі крячкою сидіть, Мордувати себе? Адже ж батько твій прожив вік без пересвіт ні. І я живу так само, і всі живуть так само. Одначе якось живемо, хвалить Бога, і земля нас держить. Що ж маємо робити, коли мені так забажалось? Знаєш що, Василю Петровичу? Чи не вичитав ти чого в філософії проти жінок? Чи пам'ятаєш, як ми колись романтизували про наших будущих жінок в братському садку, що як вчились в школі. Чи такі ж вийшли голубки, наші жінки? Що не такі, то не такі. Але, мабуть, така вже доля філософів, бо й Сократова жінка не раз наминала йому боки. Нехай так, ти філософ, але я. Нащо що вже мені судилась така доля? Ти жартуєш і мене не розумієш, я навіть і не гадав про такі нікчемні речі. Я гадаю про вищий погляд на вищі ідеї. Я хочу виробити власний філософський світогляд. Так жінки наші вислизнуть з під того високого погляду, сказав Воздвиженський, сміючись. Коли так, то шкода й заходу. Ходім лучше гулять та байдики бить. Тобі все жарти. Я хочу постерегти ті ідеї, які колись виявляться в нашому плем'ї і в твоєму Великоруському, коли вже ваші давні царі встигли збудувати міцне царство і передніше в українському плем'ї, а потім ідеї мира слов'янського. Яка то філософія засвітить на берегах Неви, Москви, Дунаю і на берегах Дніпра і Чорного моря? Ой-ой-ой, нащо ж тобі в житті слов'яни? що дні люди вдалися. Тут, голубчику, руські солдати істинно ті філософи. Тут москалики більше варті, ніж всі ваші філософи, від Фалеса і Дашковича. Чи вже ж не краще за мільйоном спеців сидіти нишком та хліб жувати? А прийде час, то ми тих німчиків пхиць у Атлантиду. А слов'яни, е, та що й казать, з їх в три дні можна поробити таких філософів, «Як і я, як і ти. Коли тебе мордують такі ідеї, то ти їй, Богу, йди гулять, то краще зробиш». Дашкович сміявся, що Воздвиженський так химерно розв'язав його питання, котрі так довго турбували його душу. «От такого філософа, як ти, я не знаходив ще ні в якій книжці». «І які-то ідеї колись вилинуть з голов твоїх черкастів?» – сміявся Воздвиженський а може й вилинуть. От подивись, які чудові пісні українського народу, позаписувані оце недавно. От прочитай, коли ти зугарний. Яка висока поезія! Воздвиженський взяв руки збірник українських пісень і почав читати голосно, дуже чудно і смішно перевертаючи слова на руський лад. Його лоб зморщився. Було значить, що йому українське слово в книжках, в літературі дуже й дуже не подобалось. Він читав далі, і його брала злість. І пишуть же чорт знащо. що. І записують те, що треба б зовсім скасувати, вигубити з корінням і насінням, промовив Воздвиженський. Його широке і плискове лице почервоніло. Він схопився з місця. Налапав цілу коробочку сірників, тернув цілою коробочкою об дверці груби, другою рукою ухопив збірник і вкинув у грубу, розгорнувши книжку і посипавши її листки огняним дощем. Листки зашкварчали і спалахнули полум'ям. Дашкович не стерпів, одняв от його книжку. — Що це з тобою сталося? — крикнув він. «Повикидай собі брате, оці ідеї з голови!» Дашкович не сердився і тільки сміявся. Він знав Воздвиженського як профана, як людину, зовсім не поважаючу науки і принципів. «Потривай же! Розкажу я твоїй жінці, що ти тут робиш якісь чари, що ти хочеш спротивиться самому Богу!» При тих словах Воздвиженський вийшов з кабінета, і встрів Степаниду. — Степаниду, Сидорівно, чи ви пак знаєте, що там діється в тому кабінеті? — сказав їй на вухо Воздвижнський. — А що? — спитала вона, розтягнувши лице і вирячила широко очі. — Та то ваш чоловік у себе в кабінеті, мабуть, робить якісь чари. — Таке, таке оце мені плескав, що я аж злякався. Каже, що і того нема на світі, і того ніколи не було. Перехрестіть лиш йому лоба та повезіть його в лавру та в пещери. Воздвиженський мерщій вибіг спокоїв, а Степанида прожогом побігла в кабінет Додашковича. «Василю Петровичу, що тут у тебе діється? Що ти тут робиш, запершись з цими книжками? Адже, бачиш, читаю». «А це що?» – промовила вона, кинувшись до обсмаленої книжки. «Книжка, хіба не бачиш?» «А чого ж вона обсмалена?» «А тим, що Степан Іванович обсмалив її, жартуючи?» «Щось воно та не так. Чого ж це в тебе в горниці тхне смалятиною?» «Бо навіжений Воздвиженський смалив книжку». «Та нащо ж ви тут її смалили? Оце!» Нащо то нащо? Причепилась причепа. На те, що треба було, сказав Дашкович, – «а ви од неї. Гляди, лишень, чи це в тебе в кабінеті й образа нема, сказала Степанида, оглядаючи стіни. Нема, бо ти не почепила, бо ти не сказав? Мабуть, тобі не дуже його й треба, Василю. Ти з великого розуму та в голову заходиш. Ті філософські книжки не доведуть тебе до пуття. Чи молися пак ти Богу? Скажи мені по правді. Ти хочеш запагубить себе, чи що? Молюсь, а тобі навіщо? Тебе я не запагублю ж. Та я так собі спитала. Завтра я поїду в Лавру в пещери. ти зо мною, прошу тебе. Їдь сама, чого я поїду. Хіба на Подолі нема церков та чудовної ікони? «Бач, я кажу, що так. Я доти не буду спокійна, доки не побачу, що ти молишся Богу. То ходім завтра до братства, про мене подивись, як я буду молитися. І на другий день Ташкович мусив проводити її на ранню службу в братстві, де була повнісінька церква Прочан із сіл. Він приклався до чудовної ікони і тим заспокоїв свою жінку». Вона на свої очі бачила, як філософ хрестивсь, моливсь, цілував чудовну ікону Богородиці. «Це тобі наговорив на мене Воздвиженський? Еге е, так!» – казав Дашкович. «А сказати по правді, сам Воздвиженський навряд чи вірує в Бога, хоч колись і моливсь Богу серед ночі. Ти присікайся лише добре до Його». У Степани Десидорівни почало боліти серце і за родичем. Як вона не сердилась на сестру? Одначе діло здалось для неї таким великим, що вона не втерпіла й побігла до сестри, бажаючи спасти від вічного вогню возденьженську душу. Здорова була сестро, сказала вона, вбігаючи до сестри в горницю. Здорова була сестро. Обізвалась до неї Марта, роблячи якесь діло і ледве повертаючи до неї голову. Вже чи серце, чи не серце, а я мусила прийти до тебе. Бо наші вчені чоловіки з великого розуму та в голову заходять. Та мій не дуже товчений, йому нікуди заходить. Може, то твій великорозумний заходить за розум, сказала Марта. І мій, і твій. Обох я застала в кабінеті. Чогось змагались, порозкидали книжки, навіщо спалили якусь книжку? Щось у тій книжці та недобре написано коли вони наважились по таєнці спалиті в грубі, так, щоб і ми не бачили. Марта насторочила вуха і почала ласкавіше слухати сестрину розмову. «Може, вони що погане задумали? Щось недобре писали? Бо ті вчені люди тепер часом і справді за розум заходять», промовила Марта і попросила сестру сісти. «Борони Боже, чого? Часом воно виявиться». Чи не знаєш, сестра, що вони там писали і палили?» «Може, що проти губернатора, або якби пак проти когось, а то проти Бога!» Сливенишком сказала Степанида, озираючись до дверей. «Ох, мені лихо!» – аж плеснула в долоні Марта Сидорівна. «Чи молиться пак Богу твій чоловік? Чи ходить до церкви?» – питала Степанида Сидорівна. «Щось не бачила, щоб він коли молився». А молитовника в його і заводу нема. Хіба на пам'ять? Еге, на пам'ять. Я свого насилу аж сливе через силу помолила, водила до чудовної ікони. Тільки сестру нікому не кажи повези лишень сестро свого в Лавру та в пещери. Сестри розпрощались і ніби навіть помирились, перелякані страшним лібералізмом своїх чоловіків. Тільки що Воздвиженський переступив через поріг, як Марта глянула на його невеселими очима. Він одразу почутив кругом неї страшне полум'я, вже йому відоме. Скажи мені, на милость Божу, що ви там з Дашковичем пишете таке страшне, що аж треба було палити у грубі? Чи ви молоденькі, чи вам і досі в голові грає, та у вас жінки, та у вас же купа дітей? Борони Боже, якої напасті! Та тоді ж ми пропащі з дітьми!» Воздвижинський стояв і дивився на неї. «Де це ти нагляділа таких пропащих людей? Слава Богу, всі сидимо дома і хліб жуємо. Що це ти верзеш?» «Ти сам верзеш?» «Що ви палили в грубі з Дашковичем?» присікалась до його жінка. «Українські пісні?» «Та не дури мене!» Бо я ще не зовсім дурна. Сухобрусів не було дурних ні в Києві, ні поза Києвом. «Кажу тобі, що палили пісні. Дашкович щось собі забрав у голову. О, бач, я ж кажу, що було щось. Він забрав щось у голову, а ти й ні. А я ні. А перехрестили ж свого лоба, промовила Марта. А то навіщо? Дідьків не бачу кругом себе». Нема чого отхрещуватися. Воздвиженський бачив, що його ж зброю проти Дашковича повернуто на його ж, та не знав, звідки воно повернуто. Хоч він сам і встоював дуже за патріархальність, одначе вже далеко одійшов од неї, і хотів її накинуть на шию комусь іншому. — Чого це такі думки прийшли тобі в голову? — спитав він у жінки а того, що я завтра їду в Лавру і в пещери, і хочу, щоб і ти їхав зо мною на прощу та помилився. То й поїду, коли тобі того заманулось, бо самій тобі їхать не випадає, ніякого буде. На другий день вранці Воздвиженський мусив їхати з жінкою до Лаври, йти з нею в пещери. Він прикладався до всіх мощей, хрестився, бив поклони, підіймав очі вгору до Бога, найняв кільком святим молебні, подав на часточку. Марта приїхала додому весела, добра, спокійна. Через те пілігримство до Лаври дуже пом'якішило її серце. А Воздвижинський, поїхавши до Лаври без снідання і дуже виголодавшись, уплітав на всі застави печеню та все розмовляв за святих печерських якраз так, як колись любив розмовлять сухобрус, начитавшись з патерика і житій. От хто був людина богобояща! Наш небіжчик батько говорила ласкаво Марта Сидорівна, п'ючи чай з пухкою лаврською проскуркою. Скільки він попоходив до лаври, до пещер, скільки раз їздив він і в почаївську лавру. Як він молився, як він постив? На цілий Київ нема таких богобоящих людей, як сухобруси».